надто яскравою, мов би викличною, аж пекучою, вилиці чоло, великі соковиті губи, очі з косинкою, сірі, що бігли, наче два маятники, все кидало виклик. Якщо Соломійка не задумувалася над тим вродлива вона чи ні, і чому її люблять, для неї то було природне і ніби таке, що існувало саме по собі, як і її увага до мами, тата, бабуні, братиків. Торофина швидко, не по-дитячому, склала собі ціну. Вона несла свою красу, мов, особливий дар, який належить тільки їй і за який інші мусять платити. Кожен по-своєму, лаїдними словами, похвалами, подарунками. Природно, що суперників у Руфини не повинно було водитися. Руфина, котра, наколовши ніжку, репетувала на цілу вулицю, доки до неї не прибігали мама чи старша сестра, відразу відчула ворожість до привітної, Всіхлюбної соломійки. Руфиночку щось тягло до своєї малої суперниці. Але більше для того, щоб посеред гри підставити, мов би, ненароком ніжку, сипнути, граючись піску межі очі, покласти на стежці, де бігали обоє босими ногами, будь-яка. Найбільше дратував Соломійчий сміх, коли та падала на бігу, чи наобразлива у тебе руки, як у вороніки крила, починала вдавати, що вона справжня маленька воронка ще й ручками, крильцями смішно махала. Руфина дивилася, і їй здавалося, що Соломійка справді не дівчинка, а пташка. Дивна, незбагненна, не така, не як вона, Руфина. Але ж вона не пташка, а Соломія. Чого вона така дивна? Звідки неїн Руфинчин страх? І не страх, а щось інакше. Ходімо, каже Соломійка. Куди? Я тобі щось покажу. Тико, дай слово, що ти що ти їх полюбиш. Кого? Моїх ж меликів. От ще хоче сказати Руфина, та слово дає. Стежка виводить їх за город. Ніхто не знає, наскільки ця стежка важлива для них обох. Соломійка легко віддає руфині свою таємницю. Коли ж Соломійка показала руфинці джмелинене гніздо, що розросталося у справжню колонію та, побачивши, як блищать у ворогині подружки оченята, нова володарка таємниці, відразу збагнула. Як ці соломці можна досадити? Крадько мав надвечір'я, принесла в подолі піску і висипала на джмалині нірки. А тоді й іншим піском, що набрала на гірці джмалині, пересилюючи страх від кусючих комах, засипала гнізда. дрібний Тихий смішок полоскотав квіточки-дзвонки, що росли побіля джмелиних гірки, і змусив столитися чашечки. Тихим, хоч і вельми гірким, був Соломійчин плач, коли воно наступного дня те шкідництво уздріла. Даремно гладило сонце своїм променем Солом'яну біля в голівку. Та, виплакавшись, Соломійка взялася сама відгортати пісок. І яка ж була їй радість, Коли з нірки почулося таке знайоме Дзещання гудіння. А потім і волоханчик вилетів. Очі, що пекли от сліз, Самі витерлися та й не всі джмалі загинули. Кілька на той час, як їхні оселі засипала Руфина, ще не вернулися до домівки, а один впертюг, його й порятувала Соломійка, копав собі вихід, якимсь дивом, не задихнувшись всередині. Та коли про шкоду хлопці дізналися, майже одразу збагнули, чи їх рук то діло. Тарасик саморіч прийшов до мациків і Руфинку за вухо схопив. Якщо ти, сьон, драма ще раз до джмалів поткнешся, без вух своїх ходитимеш, та й ноги кроповою обрастуть. Руфина заврищала, не так от болю чи погроз, як само посягання на тіло, що окрім неї тільки хіба Бозі належало. Вискочили брати і сестри Кирило і Марина, ціла мациківська родина. Дарма Тарасик взявся казати про те, що їхня руфина вчинила. Дісталося його вухам, плечам і дупі. Та тут на подвір'я Василько вбіг, і головою з усього розгону мацикою батькою вниз живота бух! Той з несподіванки так злякався, аж у його жінки вуха в'янути стали. Старший мациків, син Демид, майже парубок, Василька було за сорочку, та над землею спробував підняти, та хлопчисько ногою його в кістку трах! Тату — скрикнув Демид. — Я його вб'ю! Виплатка Зазулицького! Та раптом крізь той ривах дзвінке дівчаче. «Пустітє, Василька, пустітє — Пустіть, Василька, пустіть! Всі доворіт, звідкиля голос очі повертом, а там Соломійка у синьому полотняному платочку стоїть ручку у жменю стиснуту простягає. Коли ж розтолила, на долонці четверо мертвих джмеликів лежать. Свят Мати Божа цей вроки ще якийсь до двору принесла. Марина, продавши витрішки, перехрестилася. То не вроки, тітонько, а мелики. Тихо і урочиста якось сказала Соломійка. Хай ваша руфинка їх похоронить, бо інакше у неї на долонях бородавки виростуть, я знаю. Свят свят, а вже ж броки вдарила руками по колінах Марина. Чуйте, люденьки, що вона говорить. Руфина розтулила, стиснуті кулачки, глянула на дороні і заверещала. «Мамо, вони вже ростуть! Бородовки? А боженьку милий, гонійте цих циганят з нашого двору!» Ще голосніше, зарепетувала Марина, «бо спалять хату і всеньке добро. Вони ж самошедче само. Малєнства – це і Брати братий сестричка». Отримали покілька штурханів, доки їх випровадивали за ворота. На подвір'ї засталися лежати мертві комахи. Їх Демид вигорнув на вулицю, склювали корі «Та ми їх не злякалися», – казав тим часом дорогою додому Василько. «Хай спробують нам щось зробити», – долучився Тарас, у якого добряче пекло вухо, та я тій видрі таке учвару. Соломіка спинилася, глянула на братів і сумно, і соняшно водночас. «Не тре їй бити, хлопці сказала. Вона й так набита. У неї на моці маленький рогалик сидить, я сама бачила». Соломійка зітхнула. Не дай Бог ще й хвостика покаже. Така була соломійчина мова. Тарасик не знав, це сміятися, це сміх прикусити. А Василько за руку сестричку взяв, стис легенько пальчики. Журно йому стало. Чогось так журно, Мов би, кашель у грудях засів та дряпає його хлопчачі груденята. Над трьома малими людьми синіло небо. На другій вулиці в хаті сиділа старша Соломія коло Степанового ліжка і гладила болящого рукою по чолі. Вона ходила тепер доглядати Степана. І Антін, тому не перечив. Якби Степан простяг до неї руку, вона б нічого теж не перечила. Та він тільки дивився сумними очима. «Я ще виздоров'ю!» Ото й вимовив тихо, як Соломія підвелася. «А вже ж», – сказала Соломія, Її груди розривав». Нечутний плач. Маленька Соломійка вирішила піти до церкви, помолитися за здоров'я уцілілих джмелів і пам'ять неврятованих. Стара Дмитрівська церковка, хоч був буднічний день,